פרק ט' ראיתי את אדוני ניצב על המזבח, ויאמר, הח הכפתור, וירעשו הספים, ובצעם בראש כולם, ואחריתם בחרב אהרוג, לא ינוס להם נס, ולא ימלט להם פליט. אם יכתרו ושאול, משם ידי תיקחם, ואם יעלו השמים, משם אורידם. ואם יחוו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים. ואם יסתרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש ונשכם. ואם ילכו ושבי לפני אויביהם, משם אצווה את החרב והרגתם. ושמתי עיני עליהם לרעה, ולא לטובה. אדוני אלוהים הצבאות, הנוגע בארץ ותמוג. ואבלו כל יושבי בה, ועלתה חי אור כולה, ושקעה כאור מצרים. הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. הלוא כבני חושיים אתם לי, בני ישראל, נאום אדוני. הלוא את ישראל, העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה מעל פני האדמה. אפס, כי לא השמד אשמיד את בית יעקב, נאום אדוני. כי הנה אנוכי מצווה, והניעותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה. ולא יפול צרור ארץ. בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים, לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, והגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים, ובניתיה כימי עולם. למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים, אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני עושה זאת. הנה ימים באים, נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה, והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים, ושתו את יינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. עד כאן ספר עמוס.